Jól Több mint 18 ezeren vannak fegyházban, börtönben, fogházban. Tavaly tovább nőtt a fogvatartottak száma az ország 28 büntetésvégrehajtási intézetében. Van, akinek szinte minden percét beosztják, még mások, valamivel szabadabban mozoghatnak, vagy akár dolgozhatnak is. Élet a rácsok mögött, rendhagyó műsor, rendhagyó helyszínről, Egerből, a Hevesmegyei Büntetésvégrehajtási intézetből jelentkezik ma a közelről. Jó napot kívánok, 5 perccel elmúlt fél négy. Kiknek jár legfeljebb napi egy óra? Szellán kívül és kik zuhanyozhatnak naponta, mit gyártanak a fogvatartottak a börtön műhelyében, kik és hogyan dolgoznak, tréning, meseterápia, milyen eredményeket hoztak a reintegrációs programok, ez is szóba kerül ma délután, hogyan dolgoznak a nevelők, mekkora az ő felelősségük, hogyan működik a heti körszállítás, amely során több mint ezer fogvatartottat utaztatnak ezt is megmutatjuk, milyen írott és íratlan szabályok határozzák meg a hétköznapokat a körleteken, a következő két órában állt börtöntúra közelről a szerkesztő ma délután Gung László 0639666 ez az SMS számunk, jöhetnek a kérdések és a hozzászólások. Közelről. Mellettem pedig Juhász Attila ezredes a Heves-megyei Büntetés Végrehajtási Intézet parancsnoka. Mi az előbb átjöttünk egy ellenőrző ponton, ez a földszint volt, és indulunk most fölfelé az első emeletre. Hová érkezünk? Egyből parancsnok úr? Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az intézet első mellettén vagyunk, az előzetes letartóztatottak töltik itt a büntetésüket. Jelentés lesz, nagyon beállt a sarokba. A a jelentem, szolgáltam, tesebb, nem történt a létszám 189 fő. 189 fő múlt héten, amikor itt jártunk. Megbeszélni bizonyos dolgot, dolgokat akkor még 200 fölött voltak emlékeim szerint. El fog hangzani majd szerintem egy későbbi részében a, a beszélgetésnek, hogy körszájtást végzünk mai napon, és még azok a fogvatartottak, akik ma érkeznek az intézetben úton vannak, őket még nem számoljuk bele az aktuális létszámba. Ez a négy szám még azért jelentősen nevelkedni fog a végére. 1908-ban épült ez a ház, ami akkor minden jegyét magán hordozza, és hát ez valahol mai szemmel nézve a mai büntetés végrehajtáshoz kicsit átok is, gyakorlatilag a hely kihasználtságra gondolok. Egy 106 éves épületben uh, járunk, igen, ez a 106 éves épület uh, valamennyi, a 106 év valamennyi nyűgét, baját magán hordozza. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy kulturált és korrekt elhelyezési körülményeket tudunk biztosítani az itt büntetésüket töltő fogvatartottaknak. Uh, ez is a célunk, nyilvánvalóan az intézet alapvető felelőssége a fogvatartotti reintegráció. Uh, de az intézet uh, jól funkcionál, az intézet úgy gondolom még hosszú távon uh, uh, működhet itt, uh, hatékonyan működhet itt a gelsévében. Itt két oldalra nyílnak nyírna, a körletek, ugye rácsok. rácsok há... Án gyakorlatilag előttünk egy hosszú folyosó, amit szintén leválasztottak. Erre mondtam, hogy nem könnyű itt bejutni, hát amióta bejöttünk a kapun legalább négyszer zsili feltünk. Így van az intézet biztonsága mindenképpen fontos. Nyilvánvalóan a személyállomány biztonsága, de a fogvatartottak biztonsága, illetve a társadalom védelme is fő feladat a büntetésféltársi szervezetnek. Ezen a szinten az elsőméleten az előzetesen letartóztatott fogvatartottak vannak elhelyezve. A fogvatartásnak ez az egyik legkritikusabb szakasza. Ők még ugye nem rendelkeznek jogörős Nagyon sok bizonytalanság, nagyon sok olyan tényező olyan van az életükben, amire nem tudnak alapozni, mit mond a büntás mit vallottak a többiek, milyen büntetése számíthat, megvárja a család, mi történik odakint a szeretteivel. Ezek mind, -mind itt élnek ezzel az időszak alatt, és ez, ez meglehetősen komoly lelkiterhet ró a tartottak. Épp ezért igyekszünk ebben az időszakban, az előzetes letartóztatás időszakában a legtöbb programot biztosítani részükről, hogy ezt a fajta feszültséget, ezt minél jobban oldani tudjuk. A programok alatt mit értünk, aztán természetesen ezekről még beszélünk a későbbiekben, illetve a különféle reintegrációs programokról, de itt ez esetben mit ért a programok alatt? Az a, az a lényeg, hogy a, a fogvatartottak minél több időt töltsenek az árkán kívül, hogy a fogvatartottakkal minél több hasznos, értékes e, dolog történhessen. Ezek lehetnek személyiségfejlesztő tréningek, lehetnek e, szakmaképzések, e, lehetnek nevelői foglalkozások, illetve azok a, a kreatív, innovatív. E, e, foglalkozások, amiket az intézet évek óta végez, úgy, mint a meseterápia, de volt már színházterápiánk és egyéb más módszereket is alkalmazott. Egyébként itt Itt az első emeletem férfiakat találunk, hogy itt is vannak nők, mert ugye ez egy olyan szempontból speciális börtön, hogy férfi és női fogvatartottak egyaránt vannak. Így van az intézet speciális, mert hogy azon túl, hogy egy klasszikus megyei előzetes ház vagyunk, tehát azok a fogvatartottak, akik heves megye területén követtek el bűncselek, mint ők van, akit előzetes letartóztatásban, de ezen kívül börtön börtönfokozatú női letöltő ház is vagyunk azt jelenti, hogy jogerősítéletre rendelkező nőket is helyeznek el ebben az intézetben. Induljunk el a második emelet felé, hiszen ott van a mi fő szállásunk. Jövünk itt a rácsok között, a félhomályos folyosón. Nagy a csend most itt a folyosón. Túl vagyunk az evéden, amikor az előbbit itt jöttem, szemléztem, akkor éppen pakolták össze. Az étkészletet. Jellemzően mindig ekkora csend az intézetben és ezt igyekszünk is fenntartani. Ilyenkor milyen foglalkozások vannak? Vannak lent az udvaron is? A sétáltatás az gyakorlatilag folyamatosan történik. A fogvatartottaknak jogszabályira, hogy egy órát tölthetnek szabad levegőn, ezt természetesen mindenkinek biztosítjuk. Megkezdődtek a nőknek már a munkahát követő feladatok, foglalkozások, úgyhogy mindenki teszi a dolgát napi rendszerint. Mikor indul az élet a börtönben? Attól függ, hogy valaki dolgozik-e, vagy pedig uh, uh, éppen nem vesz részt a munkáltatásban. Természetesen minél több fogvatartottat igyekszünk bevonni a, fogva, a munkáltatásba, a foglalkoztatásba. Uh, azok, akik dolgoznak, ők fél ötkor kezdenek, mert már hatkor kezdődik a munkaidő. Akik éppen nem dolgoznak, ők fél hatkor ébrednek föl. És mikor zárul a nap? Fél tízkor van takarodó, akkor uh, a áramszolgáltatás megszűnik az árkákba, és onnantól fogva... Alvásban. Ha tetszik, ha nem, ha van tévé, ha nem, egyébként van tévé az árkákban, mert ez egy ügyeles, ügyeletes kérdés szokott lenni, vagy nem sokára az egyik helyre be is megyünk. Így van, ez egy visszatérő kérdés. A fogvatartott a reintegráció integráció egyik kulcseleme az, hogy a fogvatartottak folyamatosan információkkal rendelkezzenek a külvilágról. Ehhez egy hatékony eszköz a televízió, és... Van, jellemzően az árkánkban vannak tévékészülékek, ezeknek a használhatósága limitált, tehát nem egész nap működik a tévékészülék, csak a délutáni órákban, és elsősorban az a célunk ezzel, hogy minél több információt szerezenek a külvilágtól, ne szakadjanak el teljesen, hiszen a BVC-ja nem, nem az, hogy elszakítsuk a fogvatartottakat, hanem visszavezessük a társadalomba. Szóval fölértünk a második emeletre, itt javarészt hölgyekkel találkozunk, vagy csak hölgyekkel. Néhány... Fiatalkorú fogvatartottól eltekintve itt csak női fogvatartottak alapján. Menjünk akkor egy picit tovább, megpróbálunk átjutni az egyik szakaszon, nyílik az ajtó, köszönjük szépen. Egyébként van, aki kártyával nyitja, azt látom, és van, akinek várnia kell ez a, a kollégának a besorolásától, függően hogy ő hogyan közlekedhet. Kihol lát el szolgálati feladatot, arra, arra intézeti szakaszra vannak élesítve a kártyáig. van belső biztonsági szabályokat is be kell tartani. Ez mind a fogvatartottakra, mind pedig a személyelme vonatkozik. Szóval mindjárt benézünk az egyik zárkába, de előtte arról, hogy tavaly egy tovább nőtt a fogvatartottak száma a magyarországi büntetés végrehajtás intézetekben, 42 os az átlagos kihasználtság, nagyjából 18 ezeren vannak rács mögött börtönhelyzet régen és ma gunglászló szállítása. Nem új keletű a probléma, hogy a hazai börtönök korszerűtlen, elavult, túlzsúfolt épületekben működnek, méltatlan fogvatartási körülmények mellett. Az országban a büntetés végrehajtási intézetek átlagos életkora egy évszázad. Magyarországon az elmúlt évtizedekben nem épült börtön. Abból a hamis feltételezésből kiindulva, hogy el fog halni a bűnözés, meg fog szűnni, nem lesz rájuk szükség. Jól tudjuk ma már, hogy ez egy illúzió volt. Nagyon Nehéz anyagi eszközöket találni egy börtönkorszerűsítési, börtönépítési programhoz, amelyeket hosszú távon ki kell váltani egy korszerű és új épületre. Ezt 1993 nyarán nyilatkozta az igazságügyi társ államtitkár helyettese Weber János a Kossuth rádiónak, miután a Baranya megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben tájékozódott. Persze azokban az években más problémák is voltak, ennek a BV, akkori országos parancsnoka, Tariferenc hangot is adott. kívül fiatal állományjal dolgozunk, nincs meg az a szakmai tapasztalat, ami ehhez a munkához feltétlen szükséges. Az államtitkár helyettes úgy fogalmazott, hogy tarthatatlan a helyzet, ezen mielőbb változtatni kell. Új börtönökre van szükség, Pécset is építeni kell egyet. Azok között szerepel, amelyeket hosszú távon ki kell váltani egy korszerű és új épületre. Itt a történelmi belváros közepén talán a telek is, a hely is értékesebb annál, mint hogy ilyen célokat hosszú távon tudjon szolgálni. A Pécsi börtön azóta is ugyanott működik. Egy a a elhelyezését szolgáló a mai igényeknek megfelelő körlet kialakításán túl csak minimális bővítést hajtott Végre 86 millió forintból a múlt év végén, mondja a parancsnok Díken Ezredes. A képessége 97 fő, és az átlagos fogataltatület szám az 180 os telítettség mellett működik. A mostani beruházás mennyit javított ezen a helyzeten? 24 térőhelyet hozott létre, ezzel a telítettségi mutatót 150 kal tudjuk szorítani. Ami persze még mindig fölötte van az országos átlagnak, ez körülbelül 140 A jelenlegi objektumban már csak egy lehetőségünk van, a a tetőtérbe építésével növelhető még bizonyos fokig a befogadó képesség. A zsúfoltságot tartja az egyik legfőbb gondnak az országos parancsnok Csóti András vezérőrnagy is, aki megegyezte, hogy valamelyest javult a helyzet, hiszen a Pécs mellett Kecskeméten és a fővárosi gyorskocsi utcában is volt bővítés az elmúlt időszakban. Mind a három intézetünk előzetes letartóztatására szolgál, ami a felhelyezési nehézségeknél külön problémát okoz, ezért is ezt a prioritást jelöltük ki, hogy ezen a Területen hajtsuk végre a legnagyobb fejlesztéseket. épül -e? új börtön? Egyelőre a fejlesztések 70%-a úgynevezett barna mező beruházás már működő büntetés végrehajtási intézetek területén sokkal olcsóbb és sokkal hatékonyabb. Az új börtön 2015 ben északkelet magyarországi régióban egy ezer fő befogadó képességgel vélhetően megépül. 2000 fővel, a következő évben pedig további ezer fővel tervezzük az elhelyezési létszámnak a növelését. Tóth László, a közölt ezt, amikor az idei és a következő év várható fejlesztéseiről érdeklődtem. Több mint két milliárd forint a tervezett összeg, amit erre fordítanánk. A börtönök bővítése mellett az intézmények önellátóvá tétele is nagyon fontos. Járuljanak hozzá a fogvatartásukhoz, megtermelik azokat a javakat, amiket ők egyébként fel is használnak, ezáltal az ő munkájuk eredményeképpen nem államháztartási pénzbe kerül. Ahogy a fogvatartotti létszám emelkedett, annál nagyobb arányban növekedett egyébként a dolgok. Tartottaknak a számaránya. Teljes egészében mi látjuk el hússal, húskészítményekkel készítményekkel a büntetés végrehajtási intézeteket. Ugyanezen a zöldségre. Óriási eredménynek tartom, hogy Baracskán egy 10 fős békéséget építettünk. Az önfenntartás önmagában munkáltatást generál, a a nyereséges, az ottani nyereséget újabb beruházásokra tudjuk fordítani. Ehhez már, mint a teljes körű önellátás biztosításához, a büntetés végrehajtási törvény most már megfelelő jogi kereteket. Ad. Sóti András vezérőrnök szerint a múlt év végén elfogadott kódex végre törvényi szinten szabályozza a munkájukat. Megteremti a szakma igazi súlyát, meg igazi felelősséget is ad, mert ebben azért elég sok új elem is van. Elég, hogyha csak arra utalok, hogy a fogvatartottak kezelési és kockázatelemzési rendszerét teljesen új alapokra kívánjuk helyezni, és mindent annak rendelünk alá, hogy szabadulás után képes legyen visszailleszkedni a társadalomba. Er annál is inkább nagy szükség van, mert jelenleg 50% körüli a visszaesők száma. Időközben emeletet váltottunk, a második emeletről lejöttünk a földszintre, nagy balázs őr nagy mellettem. Hová jövünk itt? Azt látom, hogy zárt terület, beléphetnek, és akkor egy hosszú lista. Igen, ez a biztonsági összeügyeleti blokja, zárt területet képez, az intézet biztonsági rendszere itt fut össze. Én erre azt mondtam, hogy mindennek az alfája és omegája itt a börtönben, a börtön központja. Nem, nem szeretnék túlozni, de akár fogalmazhatunk így is, igen. Menjünk be, hát itt se lesz könnyű, csengetünk egyet valaki nyit, sipol az ajtó. Gessé. Egyébként itt a kolléga látott minket, vagy ezt teljesen máshol nyitották? Nem, az ajtót nyitó kolléga ellenőrizte a bemozgás előtt a jogos útságot, hogy közvetlenül rá erre a területre, egy tükörben. Egy tükörben rálát, hát itt viszont már nem tükröket használnak, ahová bejöttünk. Kettő, négy, hat, nyolc monitor, mindenhol kameraképek, fönt pedig egy vezérlő tábla, zöld és piros ledek villognak, megjelölés börtön alaprajzát látom, szóval minden száll ide fut be. Igen, hát összességében a technikai rendszer minden eleme, és az összes információs-kommunikációs csatorna ide egy, egy központba, biztonsági osztály ügyeletesének a kezelésébe fut be. Mozgásérzékelőket, kamerákat, képeket és az összes hírösszeköttetés-biztosító csatornát, tehát EDR rádiót, telefonvonalat, oda-visszabeszélő készüléket jelentenek. Van még valamilyen speciális számítógép program és azt mondja, hogy események, indoklása, stb. Én, stb. Igen, van, Ebben most nem bele, értem a célzást, értem a tekintetét, vettem mindent. Engem igazándiból most itt az lepett meg, hogy ennyi felé hogy lehet figyelni. Tehát egyrészt rendben van, hogy itt van rengeteg monitor, de a monitorokon még folyamatosan, nem tudom, olyan 15-20 másodpercenként változnak a képek. Tehát többszöröse a kamerák száma a monitorok számának, nyilvánvalóan futóra vannak állítva a legtöbb monitorkép, rendkívül megterhelő itt az ügyeleten szolgáltató esítő személyi állománynak. Tehát egy idő után kell, hogy kialakulj olyan egyfajta reflex, hogy az ember valamit nem, lát a szemes nem akár sarkából. Ide, nem akárki ülhet ide, tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy ő itt tényleg látni tudjon, ne pedig csak nézze a technikát. Van itt még egy hatalmas pult is, rengeteg gombal, itt is ledek, telefonkajdló, most a kolléga néz kifelé. ne történjen semmi, de ha valami van, valamilyen incidens, nem tudom, hogy a szaknyelv hogy mondja, esemény, esemény akkor itt van a beavatkozás is? Minden, Tehát, hogy körleteket lezárni szakasz. Innen indul ki, mindenképpen innen indul ki. Eseményeknek a felszámolására külön rendszabályokkal rendelkezünk, akkor az olyan prioritást élvez, itt a feladatkör az ügyeletesnek úgy van kialakítva abban az esetben, az maximális elsőséget élvez, minden egyéb feladat háttérbe szorul, nyilván megerősítésre kerül az ügyelet, tehát abban az esetben nem egyedül látít el feladatot, a elsődleges intézkedések egyik, hogy többlet személyi állományt vezélünk ide, és így van, van lehetőség akár a áramtalanításra, szakaszolásra, lezárásokra is közvetlenül a helyiségből. Közelről. 0639666 ez az SMS számunk. Folytatjuk a börtöntúrát Juhász Attila ezredessel a börtön parancsnokával és Penderikné Karanyic Gréta alezredessel büntetésvégrehajtási osztályvezetővel. Az hogyan dől el, hogy ki melyik zárkába, körletbe, cellába kerül? Mikor valaki bekerül az intézetbe, akkor uh, néhány órát egy befogadó uh, zárkából befogadó körlet tölt el, ekkor a nevelők, illetve az körleten dolgozó személyállomány uh, értékelve a fogvatartott személyiségét, értékelve az előéletét, uh, értékelve az esetleges uh, problémákat, amik felmerültek vele. Nyilván van a és nagyon, nagyon fontos uh, fontos az, hogy hányszor volt már büntetve, szóval hogy elég komplex értékelés történik, uh, és az alapján igyekszünk megtenni azt a legoptimálisabb zárka ahol a fogvatartott. Uh, a legjobban leg, leg elhelyezhető. Ide értünk az egyik zárkához, ahová azt mondták, hogy be is nézhetünk. Ez egy ilyen rutin ellenőrzés lesz? Így van, ez egy teljesen szokásos... Felnyílt egy kis ajtó, egy kis ablak, kinyílt az ajtó. Jó napot kívánok! A hölgyek fogadják a parancsnok urat. Jelentés lesz itt is? Jelentés lesz. Jó napot kívánok, Ökrös a 23. Zárka létszáma 6 fő. Köszönöm szépen. Hat fő, itt jóval több ágyat látok. Így van a túltelítettség, a túlzsúfoltság egy alapvető probléma a banyar büntetésféltások. Bár az elmondható, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is gyakorlat az, hogy növekszik a fogvatartottak száma, Európa más ország is hasonló gondokkal küzdködnek, így van, ebbe az árkába akár tíz elítélt nőt is el tudunk helyezni. Szerencsés helyzet, hogy most optimálishoz közelít ez a hatfős elhelyezés. Az ajtó mellett szekrényeket látok, természetesen az ágyak így új alakban helyezkednek el, középen is van kettő, két ablak tárva nyitva, sokat nem lehet kilátni és középen egy asztal kis székekkel. Közben kihaladhatunk nyugodtan, fönt tévét látok, illetve van egy mosakodó rész. Nagyjából az összes zárka, így néz ki? Ez egy alapstandard zárkának mondható, tulajdonképpen úgy, hogy néz ki valamennyi zárkánk. Itt most nem érzékeltük annyira a túlzsúfoltságot. Ezt hogyan tudják kezelni? hogy arról már beszéltünk pár perccel ezelőtt, hogy ez önöknél hogyan csapódik le. Hogyan tudják kezelni ezt a 140 százalék körüli? Jól mondom? Az intézet felítettsége a 140 és a 200 százalék között ingadozik. Szóval ez milyen napi feladatokat ad önöknek? Hát nyilvánvalóan nem mindegy az, hogy egy szállításos nap vagy egy átlag hétköznapi napon kell a fogvatartottak elhelyezését megoldanunk. Amikor egy új fogvatartott érkezik az intézetbe, a korábban elmondott szempontok mellett még azt is figyelembe veszük, hogy melyik zárkában mennyien vannak elhelyezve. Egyébként a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának van egy terítettség kiegyenlítő programja, aminek köszönhetően az intézetben is próbáljuk a túfoltságot csökkenteni. Az elmúlt néhány hónapban több fogvatartottat tudtunk a fővárosi bévi intézetbe átszállítani, ugyanis ott is nyílt egy részleg a női erítéltek számára. Hát próbálják rugalmasan kezelni a pillanatnyi helyzethez képest az adott létszámot, és akkor arra valamilyen választ adni? E, így van. Esetenként szükséges az, hogy éppen használaton kívüli zárkákat is megnyissunk, vagy fogvatartotti közös, közösségeket átvariáljunk. Mi a legnehezebb tényleg, amikor az ember itt számol, mert az már egyértelmű számomra, és még erre mutatunk jó néhány példát, hogy azért a börtönélet megszervezés az javában logisztika. Így van. Én azt gondolom, hogy a mi intézetünkben az jelenti a nehézséget, hogy sokféle fogva tartott van az intézetben, így az ő elkülönítésük az egy plusz feladatot ró az intézetre. Nálunk vannak ugye előzetes letartóztatottak, jogerőselítéltek, szabálysértési elzárást töltők, nők, férfiak, fiatalkorúak, tehát te egy igen vegyes csoport van, és hát nyilvánvalóan emellett még jönnek a dohányzók, nem dohányzók. Igen, itt a cellahajtón is azt látom, hogy dolgozó, nem dohányzó zárka, tehát egyrészt ez már eligazítja itt a kollégákat is, hogy hol mire lehet számítani. Így, így van, igen, tehát minden zárkánk ki van táblázva, nyilván azok a speciális zárkák, ahol nincsenek folyamatosan fogva tartottak elhelyezve, és megtalálhatóak az intézetben, mint például a fertőző elkülönítő, a betegszoba, szabadulózárka. szabaduló zárka. Esetenként Egyébként előfordul, hogy ezeket az árkákat is igénybe kell vennünk elhelyezésre és a zsúfoltság enyhítésére. Jelenleg férfiak vagy nők vannak többen? Jelenleg férfi fogvatartottak vannak többen, nyilvánvalóan egy kis körletrész áll rendelkezésre a női elítéltek elhelyezésére. Itt általában olyan 60-80 fő körülötti női fogbatartottat tudunk elhelyezni. Az első emeleten a férfi fogbatartotti körletrészen azért egy 120-140 ember elfér. Arról már beszéltünk, hogy mikor indul az élet, mikor... Nugom itt a körleteken. Itt az előbb aló eljöttünk. Valahol megakadt a szemem egy táblán vagy egy feliraton, hogy zuhany ezeken a napokon, x-napokon, és hogy melegvíz, nem tudom 17-18 óráig valami ilyesmi. Így van, a női fogva tartottaknak naponta biztosítjuk a fürdést, a férfiaknak pedig hetente két alkalommal van fürdési lehetőség. Ezen kívül naponta kétszer biztosítunk a zárkában 30 perc időtartamban meleg vízvételi lehetőség. Erre azt mondom, hogy nem sok? Ö, nem sok, nyilvánvalóan a jogszabályok meghatároznak egy minimumot, amit biztosítanunk kell, ez a jogszabályi minimum ö, biztosítva van az intézetben. Tehát akkor csak, hogy az alapszabályokat összefoglaljuk, ugye víz korlátozottan, fürdési lehetőség korlátozottan, az áramhasználat szintén korlátozott, egyszerűen áramtalanítják a körleteket este. Jó. Egyéb, ami még így a hétköznapokat meghatározza? Azt gondolom ez épp elég uh, itt a, az intézetben. Uh, nyilvánvalóan uh, jogszabályok uh, írják elő, hogy milyen típusú korlátozásokat uh, kell alkalmaznunk. Uh, ezeknek minden esetben megfelelünk, és ezek a, a, az intézetben megtörtént ellenőrzések is azt mutatják, hogy a fogvatartás uh, törvényes és szabályos az intézetben folytatjuk nem sokára a túrát, három perc múlva lesz 16 óra, akkor meghallgatjuk majd a részletes hírösszefoglalót. következő órában merre indulunk majd tovább parancsnok úr? merre visz minket itt a börtön falai között. Megnézzük az intézet további részét, beszélünk majd a munkáltatásról, az intézet egészségügyi ellátásáról, illetve programokról is. 063966 ez az SMS számunk, jöhetnek a kérdések és a hozzászólások, és azt még elmondom, hogy ha a Kossuth rádió Facebook oldalára kattintanak, akkor ott rengeteg képet találnak már a mai élményeinkről. A mai napunkról és természetesen folyamatosan töltjük majd az újabb és újabb fotókat, tehát még egyszer Facebook Kossuth oldal érdemes megnézni. Temperamentum, keleti varázs és sok-sok nevetés. Lehár Perenc világhírű operettje a Mosolyországa sztárszereposztásban, Keró rendezésében, a Budapesti Operett színházban. Volnak ebben egy kis felfedezéshez? A természet lágy, ölénk, csak te is, én. Igen, de előbb ugorjunk be tankolni az Ajibhoz, a Discovery Toura felszerelésekért. eső esőkabát, termosz, napszemüveg, kameratok, öltáskas, zsebkés. Minden, ami a túrázáshoz kell. Gyisd a dabélyegeket az Ajibnál, hiszen most akár 75%-kal kedvezménnyel juthatsz hozzá a Discovery Adventures túra felszerelésekhez. Részletek, ajip.hu Nézd, még gyermekhátizsák is van. Felmentünk egy nagy lifttel, és lecsúsztam az óriás csúzzán. Aztán este xboxoztunk, amíg apáig bowlingoztak, és még a szobánkban is jacuzzi volt. Ő vagy a Dehogy, Szegeden voltunk a négy csillagos Hungest Hotel forrásban, és a papolészban. Majd biztos egy vagyon volt. Á, és még szép kártyát is elfogadnak. www.hotelforrás.hungesthotels.hu Ez a nyár. Más, mint a többi. A Bükkfürdő gyógy és élménycentrum számos újdonsággal vár. Élménycsúzzák, családi kedvezmények, spancsi gyermekvilága, sztárfellépők, és éjszakai fürdőzések. Egy nyár ezer élmény. Örök szerelem. Bükkfürdő. Egy hét nyaralás. Mire ráhangolódunk, már mehetünk is vissza, a két hét pedig hosszúnak tűnik. Ezért választjuk idén is az Eolust, a hosszított turnusok specialistáját. 11-12 napos utak Görögországba és Bulgáriába, buszal vagy repülővel, Budapestről vagy Pozsonyból kiváló Lászminik árakon. A nyár elszáll az élmény megmarad. www.eolux.hu Végre kettesben. Professzionalizmus. Oh. Hatékonyság. Ötöd Munkahügyek. Megjelent dvd -n. Az a legény a aki fellábbá mikor, halalkad a fegyelem, a csatát én elvesztem. Otemix. A boldogság néha egészen kis dolgokon múlik. 0646 417 001. A lenyogvónapnak is van ereje. Otemix. 0646 417 001. Aranytúrkáló és webshop az acélzálókházakban Barostér 9 olcsóarany.hu Reklámot hallottak Kossuth Rádió. Otthon a világban 16 óra pontos idő jó napot kívánok ez a közelről a mikrofonnál Kránic Balázs az Egri börtönből szól ma délután a közelről nem sokára folytatjuk de most jön a hír összefoglaló Bőti Atila és Kovács Em István a stúdióban Amerika. A KOSÚT RÁDIÓ HÍRMÉS Jó napot kívánok! A jobb középpártok szerezték a legtöbb mandátumot az Európai Parlamentben. Itthon a Fidesz-KDMP fölényes győzelmet aratott. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő többfelé a zivatarral. A várható felhőszakadások miatt az ország jó részére riasztás érvényes. Hajnalban 11-16 nap közben 24-28 fok valószínű. Következnek a részletek, a szerkesztő Varga Sándor. Nagy fölénnyel a Fidesz-KDMP nyerte a Magyarországi Európai Parlamenti választást. A kormánypártok az összes megyében és Budapest összes kerületében az első helyen végeztek. Összesen hat párt szerzett mandátumot. A Fidesz-KDNP a leadott szavazatok 51 ával a lehetséges 21-ből 12-t szerzett meg. Az EP választás második helyezettje a jobbik lett, a 14 os eredményük három mandátumot jelent. Az MSP és a Demokratikus Koalíció 2 az Együtt PM és az LMP egy, egy képviselői helyhez jutott, a 751 Európai Parlamentben. A választás hivatalos végeredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja majd meg, miután beérkeztek a külföldön leadott szavazólapok. A frissített, de még mindig nem végleges adatok szerint is a jobb -közép keresztény kereszténydemokrata irányzatú európai néppárt nyerte meg az európai parlamenti választásokat. A néppártiak a voksok 28,2%-ával 212 mandátumot szerezhetnek a 751-ből. Az európai szocialistákat a szavazók 24,9%-a választotta, ami 187 képviselői helyet jelenthet. A harmadik helyen a liberálisok végeztek a voksok 9,6%-át, amivel 72 mandátumhoz juthatnak. A populista pártok egyes összegzések szerint a voksok 18%-át kaphatták meg. Európában is legyőzte a szocialistákat a néppárt, mondta Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette, a tömörüléshez tartozó pártok közül a fidesz KDMP ért el a legjobb eredményt, ami azt jelenti, hogy arányaiban a Magyar Kormányzó Szövetség járult hozzá legjobban a győzelemhez. Orbán Viktor arra kérte az EP-be bejutott képviselőket, hogy Brüsszelben is becsülettel szolgálják hazájukat. Az lesz a dolguk, hogy kivívják a tiszteletet a magyaroknak, hogy kiálljanak a magyar érdekekért. Mondják el, hogy a magyarok egységesek, és az egység erejével újra elutasították a szélsőségeket, legyenek azok akár jobb. Akár baloldali szélsőségek mondják el, hogy a magyarok az összefogás erejével egy olyan országot építenek, amelyre még nagy jövő vár. Az lesz a dolguk, hogy védjék meg a rezsicsökkentést, védjék meg a magyar földet, védjék meg a méltányos közteherviselést, általában védjék meg Magyarországot és a magyar emberek érdekeit. Az EP-választás magyarországi végeredménye szerdára várható, akkor számolják össze a külképviseleteken leadott több mint 6000 szavazatot. Poti András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke azt mondta, nagyon kevéssel lépte át az LMP az 5%-os küszöböt, így matematikailag még előfordulhat, hogy mégsem lesz mandátumok. A külképviset adott szavazatok hazaszállítása, bekeverése és megszámolása finomíthatja az eredményt, az egyik párt esetén az 5%-os bejutási küszöb határán van az eredmény, azt adott esetben érintheti. Itt a krónika. Először rendezik meg a mozgás éjszakáját Budapesten, csak nem egy hónap múlva, jelentette be Szócska Miklós egészségügyi államtitkár. A hagyományteremtő rendezvényel az egészséges életmód fontosságára akarják felhívni a figyelmet, falucska hívett tudósít. Június 28 án este tízsztől másnap hajnal négy óráig várják az érdeklődőket egy kis forzolásra. A rendezvény helyszínei, az Andrássy út, a Hősök tere, a Városvéget és a felvonulási tér. A programok között lesz egyedek mellett éjszakai futás az Andrássy úton, túra, és lehet majd a labdázni is. Az éjszaka folyamán egyes úszodák is nyitva tartanak majd. Családi Színházi Fesztivál kezdődik holnap Pécset az Országos Színházi Találkozó Felvezetéseként. Részletek Pintérhágnestől. 16 társulat köztük hazai és határon túli színészek összesen 22 előadást mutatnak be az idei Pécsi Országos Színházi Találkozón. A versenyprogramban idén 13 előadást mutatnak be, a 14 éves programsorozat újdonsága a Magyar Cirkus Csillagok című produkció, amelyel az idén 60 éves magyar cirkuszművészet az egykori legendás sátras utazó cirkusza előtt ciszteleg. A Pécsi Országos Színházi Találkozó június 5-től 14-ig várja az érdeklődőket. Emlékparkot alakítanak ki Rákóczi falván. Elismerésként a földet gyalog megkerülő, a településen is járt férfi Jean Bellevue teljesítménye előtt. Részletek Bakos Csabától. 70 kilométert megtéve 11 esztendő alatt gyalogolta körbe a földet egy kanadai úr, akit a 40 kilométer éppen a Jász-Nagykunszolnok megyei Rákóci falva határában ért. A célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a gyerekek jogainak megtartására. Ennek emlékére egy parkot alakítanak ki a helyi civil szervezetek kezdeményezésére, mondta Hőnyi László alpolgármester. Kitűnő elképzelésekkel, nemes célokkal álltak elénk mindig nagyszámú civil szerveződ és az önkormányzat is csatlakozik. Drágula benzin szerdától. Bruttó két forint emeli a 95 ös benzénitenkénti nagy kereskedelmi já a gázolai nem változik. Értesült piaci forrásokból az MTI. az emeléssel a benzén literenkénti átlagára 413 forintra nő, a gázolai 417 forint marad. Közlekedési információk. Az M1-es autópályán hegyes halon felé a 68-as kilométer közelében egy mikrobusz kamionnak ütközött. A forgalmat a Tatai csomópontban leterelik a pályáról, a Komáromi csomópontban lehet visszatérni. Az M3-as autópályán Budapest határában a 10-es és 11-es kilométer között még javítják a burkolatot. A városból kifelé vezető oldalon a külső sávot lezárták, jelentős torlódása kell számítani. Útinform. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál a befelé vezető oldalon. A belső sávot lezárták, a bakcsomó pontot csak arra szólnak a járművek. A Hungária körúton a Kerepesi út és a szörény utca között közműmunkákat munkákat végeznek, a belső sávokat mindkét irányban lezárták. Siling Zsolt BKK Info a Budapest-székesfehérvár nagykonizsavas útvonalon kis cséri, puszta és lépcsény között továbbra sem tudták a szakemberek megjavítani a teljesen vízbe álló kábeleket. A biztosító biztosítóberendezés üzemképtelensége miatt a vonatok csak váltakozó irányba tudnak közlekedni. Az utasok 20-25 perces késésre számítsanak a késő esti órákig. A Budapest-Békés Csaba-Lők háza házavonalon is 20-25 perces késéssel közlekednek a vonatok, mert Morony és Békés Csaba között kábelvágás történt még a reggeli órában. Köszönöm, hogy figyeltek rám, kellemes utazást kívánok a hasóttársaság vonatain. Mávinform, Bot Ferenc. Zalaegerszegen mintegy 23 millió forintos kárt okozott az önkormányzatnak a tíz nappal ezelőtti viharos időjárás. A város a belügyminisztérium Viszmajor keretéből igényelt támogatást. Az alai megyeszékhelyen a város önkormányzati tulajdonú területein 67 fa dőlt ki, a magánterületen álló növényzettel együtt 150 fa fordult ki a helyéről a szélviharban. Ma az esetleges felhőszakadások miatt érvényes riasztás az ország nagy részére. Az időjárásról vadászhűlös meteorológus beszél, jó napot kívánok! Jó napot kívánok nyáriasan meleg, de mozgalmas időjárás lesz holnap is, a több kevesebb napsütés mellett az erőteljes gomoly ma képződésből ma többfelé holnap főként északon és keleten alakulnak ki záporok zivatarok, és helyenként felhőszakadás égeső és előfordulhat. Reggelig többnyire mérsékelt marad a légmozgás, holnap nap közben elsősorban a Dunántúlon élenkül meg a délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos szélőkésekre is számítani kell. Hajnalban 11 és 16, Holnap délután 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Ez volt a Krónika 16 órakor. A szerkesztő Varga Sándor, a hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondó kovács és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Hörcsöki Nóra, Nóra és Vízkeleti Gabi nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Hamarosan folytatódik a közelről, viszonthallásra. Műsorajánlat A Hely Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé Tudják fejből a velszibárdokat angolul? Nem? Akkor itt az idő. Angolterem, biológia szertár, színház, séta az ötvös gimnáziumban. Második rész. A Hely. Riport farkaserikával minden hétköznap a 11 órai hírek után. Reklám. Volna kedved egy kis felfedezéshez? A természet lágy ölény, csak te is én. Igen, de előbb ugorjunk be tankolni az ajip a Discovery túra felszerelésekért. Hátisák, esőkabát, termosz, napszemüveg, kameratok, öftáska, zsebkés. Minden, ami a túrázáshoz kell. Gyisd a bélyegeket az Ajip-nál, hiszen most akár 75% kedvezménnyel juthatsz hozzá a Discovery Adventures túra felszerelésekhez. Részletek agyip.hu Nézd, még gyermekhátizsák is van. Reklámot hallottak. Közelről a kosut rádióban, Kráníc jó napot kívánok, akik lemaradtak volna az előző félóráról, azoknak mondom, hogy ma délután a Heves-megyei büntetés végrehajtási intézetből, Egerből jelentkezik élőben a közelről. Itt vagyunk az egyik körletben, itt kezdtük a mai börtöntúrát, és most egy fiatal hölgyel folytatjuk, aki 2011 óta töltét szabadságvesztését már csak néhány hétig lesz itt. Miben zavartuk most meg? <gül> Szabad időmet töltöttem, délelőtt őritakarítóként dolgozom, ez olyan 11. fél-12-ig tart, és utána fent szoktam a saját dolgaimmal foglalkozni, levélírás, családtagokkal tartott kapcsolattartás, telefon, Ilyenekkel. Szeretem csinálni, jól telik vele a napom. És a többiek mit csinálnak a zárkában, kinek milyen feladatai vannak? Ő üzemben dolgoznak, cipőket készítenek. Jól hallottam, hogy zárka felelős? Igen. Mit csinál a zárka felelős? Hát rendet tart a lányok között, próbálja összetartani a csapatot, és mindennél jobban. Ki az árka felelős az árkai? Ez egy nagyon komoly kihívás, egy nagyon komoly feladat. Egyrészt az embernek el kell fogadtatnia magát, és hányan vannak az árkában? Jelenleg tizen. Az nem kevés. Igen. Szokott igaz, kisebb viták lenni az árkákban, de megpróbálunk leülni és megbeszéljük. Tehát nem fajul el a dolog, hanem összeülünk és zárkánk, ö, zárkában lévő lányokkal megbeszéljük a dolgot. Mindenki önhöz hasonlóan, fiatal, ifjú, vagy vegyes a korosztály? Vegyesen vagyunk. Fiatalok is idősebbek is. Megkérdezhetem, hogy mi hoz? ide a börtönbe, hogy került ide? Hát a saját magam hülyeség. Hát a makadságom, az önfejűségem és a szüleimre nem hallgatásom. Mióta? 2011 óta. És meddig? Hát 7. 23. ászorban. Tehát akkor idén szabadul. Igen. Ilyenkor, nem tudom, az ember centit vág gondolatban, vagy elhesegeti ezeket a gondolatokat, és hogy majd csak telik, és majd csak eljön az a nap, hogy zajlik, mint zajlik. Ö, centit nem vágok, de száztól lefele már számolom. Uh -huh. Akkor kezdte, és addig direkt nem gondolt erre, hogy még hány nap van hátra, hány éjszaka van hátra? minél közelebb jön az idő, mikor szabadul az ember, annál többet gondol erre. Tehát úgy voltam vele, hogy száz nap fölött még az év van bő három hónap, uh -huh. de ott már elkezdtem számolni. Kintiek várják? Persze. Nagyon. Hát már nagyon igen, ennyi idő után. Az milyen gyakran tudnak ők jönni, vagy milyen gyakran jöhetnek be, milyen gyakran tudnak beszélni? Ő minden hónapban járok kinti városi beszélőre, és egy, egy hónapban egyszer viszont 24 órán haza. Ez az, az, az ajándék, nem? Igen. Tehát biztatja az embert, vagy úgy még jobban Erősíti. megdobogtatja a szívét? Erősíti az embert, hogy azért otthon van a családjait, mm. átölelheti, mindig van, amit vár az ember mm. időpont szerint. Egyéb programok? Dolgozok, meg segíteni, amivel csak tudok, mindenben részt veszek. Lesz olyan, aki önnel együtt szabadul, majd vagy nagyjából egy időben? Hát, ha minden jó megy, akkor 12 napot hagyok az egyik lányra. És lehet, hogy meghökkentő lesz, amit kérdezek, de 2011 óta itt van. Ez a 3-4 év mit adott? Hát nagy tanulságot, hogy hülyeséget még egyszer nem csinálok, az biztos. Meg szerintem komolyabb a gondolkozásom is. 0639666, ez az SMS számunk. Folytatjuk a túrát, hallanak még elítélteket, többükkel is beszéltünk a mai napon. Juhász Attila ezredes az intézet parancsnoka, és Penderikné Karanyicz Gréta alezredes az én kísérőm ma délután. És akkor jövünk tovább itt a másik irányba. Kérünk egy nyitást, automatikusan működnek a dolgok. Köszönjük szépen! Elhangzott az iménti beszélgetés során fölvetődött a konfliktus, meg a konfliktus kezelés, hogy az árka felelős is megpróbálja ezeket valahogyan kezelni, de ez nem csak az ő dolga. Természetesen ezt a fogvatartottakkal az első perctől megpróbáljuk a helyén kezelni. Nyilvánvalóan azzal számolni kell, hogy ez egy kényszerközösség, amiben, amiben a fogvatartottak a minden töltik. Nem azért van, akit mert így szeretnének lenni, és ezt a, ezt a helyzetet nagyon el tudják saját maguknak rontani, illetve ők azok, akik sokat tudnak a saját sorsukon javítani. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy az egyéni felőséget ebbe hangsúlyozok, hiszen a későbbi a szabadulást követő időszakban is fontos, hogyha az itt megszerzett tapasztalatokat, ha ügyesen használják, akkor ez a, a későbbi konfliktusok tűlt a visszaesést és megfigyél. minden azon múlik, hogy ki, mikor avatkozik be, tehát, hogy időben történik-e a beavatkozás, időben észreveszik -e azt a problémát, és adott esetben felfigyelnek-e arra a konfliktusra. Igen, ez teljesen így van. Azt gondolom, hogy mindenképpen el kell mondanunk, hogy egyrészt a felügyelet folyamatosan jelen van a zárkákban, másrészt pedig a nevelők is napi szinten akár két alkalommal is zárkabejárásokat tartanak, így folyamatosan tudjuk kontrollálni a közösségekben a hangulatot, illetve a fogvatartottaknak napi szinten van arra lehetősége, hogy jelezzék az esetleges kéréseiket, problémáikat a nevelők felé. Ha már a nevelők szóba kerültek, akkor látogassuk meg őket ez egy sokkal fényesebb... Folyosó, ahol vagyunk, hát eljöttünk egy fémdetektor mellett, és addig mondok kétesemest, amíg odaírünk a nevelőkhöz, jönnek az üzenetek a hallgatóktól. Egyrészt ugye beszéltünk a fürdési lehetőségekről az előző fél órában, és azt firtatja valaki, hogy komoly büntetési forma, hogy nem lehet naponta zuhanyozni, mi a helyzet 40 fogban, és egy másik hozzászólás, ami ugye a zsúfoltsághoz tartozik, hogy a bezárt laktanyákat miért nem veszik használatba. Hát erre is van példa, de akkor kezdjük az első kérdéssel. az nem egy büntetési forma. A büntetés az a szabadság megvonás. A fogvatartottaknak folyamatos folyóvízár rendelkezésükre az árkában, illetve azok az elítéltek, akik dolgoznak, munkában vesznek részt, esetleg szennyező ez a munka, természetesen minden nap biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy le tudjanak zuhanyozni. Ehhez még hozzá kapcsolódik, is a 45, vagy a 40 fok kapcsán azt hagy mondjam el, hogyha a viszonyok ezt indokolták teszik természetesen, azonnal is tudunk intézkedéseket hozni, akár naponta frissítő tudunk biztosítani a fogvatartottaknak annak érdekében, hogy bármilyen problém egészségkárosodása ebből származon A intézeti férőhelybűvítéssel kapcsolatban azt mindenképpen el kell mondani, hogy a magyar kormány eltökélt azon amellett, hogy a jelentős túlzsúfoltyságot, ami Európában meglehetősen magas, országosan 143 százalék, ezt csökkentsük. 2015 végig megfogalmazásra került és meghatározásra került egy túlzúfoltság csökkentő program. Ennek keretében már korábban bezárt körletvészeket nyitottunk újra a fővárosban, Pécsett vagy éppen Kecskeméten, illetve Amen. Mindenképpen meg kell említeni azt, hogy folyamatosan mérlegejük azokat a lehetőséget, hogy hol lehet akár katonai objektumokat átalakítani büntetésfőrtárs szombat helyre. Például, a, például ahol a régi laktanyából lett börtön, az a PPP, úgynevezett PPP konstrukció volt, még egy hasonló épült Tiszalökön. Így van pontosan. De elsődleges szempont a büntetésfőrtárs szakmai érdeke mindenféle. Megérkeztünk a nevelőkhöz. Mósi János Örnagy, jó napot kívánok! Ne meneküljön el, ne meneküljön el! Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó magas ember ez elvárása a nevelőknél? Nem kifejezetten van, illetve régebben volt kifejezetten alacsony nevelőnk is, de engem jobban szeretnek, mert én a parancsokorat is úgy tudom kísérni, mintha testőre lenne neki. 205 centi, 210? Hát, csak 2-3. Csak 2-3, de nagyjából jól tippeltem. Hogy telt a mai napja hány foglalkozása volt, mint nevelő? Nem számoltam össze, és nem húztam stégulákat, a nevelői munkába ez nagyon nehéz így összeszámolni. Folyamatosan cserélődnek az ember előtt a foglalban. Mi a különbség a fegyőr és a nevelő között? Mert ugye találkoztunk itt fegyőr kollégákkal javítson ki parancsnok úr, hogy rosszul rosszol Ők azok, akik odalent figyelnek, ajtóknál ott vannak, van. gyakorlatilag mozgatják itt a fogvatartottakat. Ön megfoglalkozik velük, az ő lelkükkel, az ő problémáikkal. Én, így igaz, nem csak az ő problémáikkal, hanem mindenféle problémával, főleg a nevelő foglalkozik, amit előfordulhat egy fogvatartottnál. Családi problémák, kapcsolattartás gyermekkel, esetleg olyan gyermekkel, aki intézetbe vagy nevelőszülőknél van, gyámhatósági eljárások, gyerektartás, fizetések, letírtások. Tehát valahol egy bizalmas, meg valahol egy ügyintéző is ennek ö, a keveréke? Így van. A bizalmas, az, az inkább a vagy a családi ügyek megbeszélésében, vagy pedig az árka problémák ö, intézésében ö, nyilvánul meg. Hogyha a többi föl... rész az inkább ügyintézés. Ha már szóba kerültek tényleg az árka problémák az iménti beszélgetésben is hallhattunk róla. Milyen problémákkal keresik meg ön? Tehát egy olyan zárkában, ahol mondjuk vannak 80 vagy tizen, és akár hölgyek.